А отак, що накидаю двадцять, і кінь мій. А я тридцять. Тоді я сорок, а я 50. Орися опам'яталась, відчула, що втягується в якусь азартну гру, в якій кінь не основна ставка. Заворожив її той сільський красень, чи що, до біса. Кінь ваш. весело сказала. Ніби хотіла дати зрозуміти, що переторги поміж ними тільки й забава. То вже так Бог дав, панійко, що чоловіче мусить бути зверху. Притому поглянув на неї так, що рисі кров ударила в обличчя. Невже ж я своєю поведінкою даю право навіть мужикові відзиватись до мене «так»? В себе в селі я плюнула йому меже очі, який хам. Вона відійшла з гордовито випнутою нижньою губою ще для того, щоб не дивитись, як той хам милується конем. Здалека спостерігала, як парубок поводився з конем, ніби з нареченою. Потім любовно поплескав його по шиї і віддав тому, для кого купував? Посередник, але любить коней, мусила справедливо визнати Орися. Незадоволена собою і сьогоднішнім ярмарком взагалі, вона подалася до скромнішого з двох шинків, щоб дещо перекусити. Людей було відносно мало. Здебільшого запивали могорич. Лише замовила собі порцію гуляшу і малепиво, коли той у зеленому капелюсі з'явився на порозі. Стежив за нею. Попрямував просто до столика, за яким сиділа Орися. Можна, вільне і, не чекаючи відповіді, сів навпроти неї. Тут ніхто не бавився у формальну чемність. Сідали на вільні місця за столом, як у себе вдома. Орися розцінила цей жест з його боку, як бажання показати себе кращим серед присутньої публіки. Притакнула, вдаючи, що не впізнає його. Він інколи зиркав на неї з-під Очевидно, не дуже вірив, що можна так легко забути його обличчя. Переплівши пальці, поставив на стіл свої важкі мужицькі руки. Орися, побіжно торкнувшись поглядом, з задоволенням помітила, що його нігті вільні від чорних обвідок, бодай не псуватиме їй апетиту. Втім, відчула дивне враження, наче б це хтось третій сів з ними за стіл. Важкі мужицькі руки нагадали їй Маркіяна. Хоч з дитинства не робив на ріллі і п'ятнадцять років правчився у школі, руки його так і не позбулись свого атавістичного вигляду. Звела очі вище. Нічого більше в ньому не нагадувало Івашкова. «Я вас перепрошую, вам то... вам дуже хотілося того коня?» «А вам що?» Не дуже привітно стягнула брови невістка Ілаковичів. «Хай вам ставить мого реча той, кому ви купили коня», – додала з трохи робленим презирством. Парубка не вразив неприязний тон сусідки. «Аби сте знали, що хотів частувати», – заговорив весело. «А як же ж, так і годиться. Але я волів тут присісти». Люблю. Я вас перепрошую, але таку натуру маю, люблю подивитись ще раз на того, кому я товар з підноса свиснув. Показав свої бездоганно чисті зуби з здоровим синюватим відтінком. Звідки вони в нього такі? Певна, що в руках і не тримав ще зубної щіточки. А ви, хоч баба, Перепрошую, хотів сказати кубіта, ніби пані, але на конях розумієтесь. Перезнаюся вам, що я таких ще не здибав. У вас, відай, і сила є. Коні люблять сильних. Плохих ані раз не хочуть слухати. Тому баба, перепрошую, жінка, ніколи не може бути добрим фірманом. Принесли замовлений Орисею гуляш. Парубок замовив для себе 200 грамів мішанини, чотири яйця, чвертку шабасівки і півлітри румунського білого вина. Нічого собі апетит. Орися взялася за їжу, навмисне з великою етикетністю, орудуючи ножем і виделкою. Була свідома, що хизується перед парубком. Хай бачить морга, як пани вміють їсти. Мала цю дурну звичку з дитинства. Малою дівчинкою хизувалась косами, які справді були в неї незвичайні, своїм ростом і вагою, ба навіть силою. В цьому відношенні серед своїх ровесників була перша. Щойно Маркіян делікатно Відучив її від цього «Ах, Маркіян, Маркіян!» Господи, як тортували його за столом цьоці і козини лісних, приневолюючи першим брати з полумиска страви, яких перед тим у вічі не бачив, і вживати приборів, яких не знав, як у руці тримати». Цього навпроти небагато обходив столовий етикет. Брав веделкою шматочок ковбаси з тарілки, пальцями перекладав його на скипку хліба і так пакував у рот. П'ючи горілку, кривився не в міру, мабуть, це належало до доброго тону, та по сільському нюхав хліб. Орися зволікала з їдою. Милував її око цей валет з колоди карт, типовий сільський красень спокуття чи північної буковини, чорнобровий, тонконосий, довгоногий, з невід'ємним лисніючим чубом над очима. Одягнений був по сільському з деяким міським акцентом, наприклад, штани-райтки з нашитою зсередини колін шкірою, що, очевидно, являлося явною ознакою заможності валета. Сусід попросив дві чари під вино. Одну налив в повінця, другу – до половини. «Я перепрошую, але я просив би вас зробити мені честь і випити зі мною трохи цього білого, румунського, як той казав». Спитала з неудаваним непорозумінням. «А чого це я маю випивати з вами?» «Теж щось з якої речі?» Підняв брови, якби дивуючись її здивуванню. «Я перепрошую, ви по ярмарках буваєте?» «Ви хіба не знаєте, що завжди ставить той, що виграє, тому, що програє?» «Я гадав, що ви знаєте цей звичай?» «Звичай-то я знаю, але я не розумію». Ви хочете сказати, що виграли у мене? А як же? До цього я і кажу. Його примітивна безпосередність розсмішила молоду Ілаковичку. Що ви виграли? Скажіть, хай і я знаю, що я програла. А виграв я хоч би те, що досяг того, що м хотів. Не зовсім була ясна для Орисі його відповідь, але більше не допитувалась. «Ви виграли б тоді, коли б кінь вам дістався, а ви ж його не для себе торгували». «Ойга!» – вдарив себе заводіяцьки по потилиці. «Я такий пес на коні, що як котрого вподобаю, то вже його з рук не випущу». Захотілося їй підколоти джигуна, аби менше хизувавсь. Не штука чужими грішми набивати ціну. Втопив в ній докірливий сумовитий погляд. А очі, як вирізблені, подумала. А ви, як не знаєте, то так не говоріть, панійко. Я вас перепрошую, але ви помиляєтесь. Кінь той не був аж стільки вартий. Я дивуюсь, що ви не впізнались. Я з власної кишені додав п'ятдесятку, аби моє було зверху. Завжди має бути чоловіче зверху, а не бабське, перепрошую за слово. Вип'ємо, панійко. Випили. Орися залишилася під враженням тільки що почутого. Ніколи б не подумала, що хлоп здатний на такий жест. І що, власне, спонукало його до цього? П'ятдесят злотих для мужика в наш химерний час – це ж ціле майно. Цікавий характер. Розглядала його очима дослідника. Той знову наповнив келихи вином. «Ви кажете, панійко, могорич? А що мені могорич? Мені що, не стане самому собі поставити могорич? Я такий, що для мене сам трунок нічого не значить. Може стояти горілка, а я і не подивлюся у той бік. Мені не важливий трунок, а важне, з ким я його випиваю». «Дай Боже, панійко, аби це не було наше останнє здибання!» Випили. Парубок подобався їй щораз більше. Вино не було з міцних, але попередній кухоль пива суміш з ним спричинив те, що в орисі закрутилась голова. Спитала кокетливо. «Виходить, ви через мене втратили півсотки». Скажіть, не шкода вам? А я ніколи не жалкую за тим, що з власної волі трачу. Я ж сам хотів. А нащо? Я ж вам вже казав, аби ваше не було зверху. Ще не знайшлася дотепер баба, перепрошую вас за слово, аби мене скрутила. Ні, він дивував її щораз більше. Куди салонним тюгтіям аля її славчик до цього орла. Ов така сила у вас. Нє, панійко, такі баби слабі. І жодна ще не зігнула досі вас. Одна зігнула, але так уже зігнула, що відай, за ціле життя не випростаюсь. Орисю дійняла його репліка. Була за це зла на себе. Мабуть, дала вам якихось чарів? Мусила бути дуже гарна? Смішно, але вона відчуває, що починає нерозумно ревнувати цього парубійка до незнайомої. Може, колись і гарна була, але я запам'ятав її вже старою. Кепський жарт. А чого мав би я жартувати з своєї мами? А, мама – то інша річ. Правда, що мама – то інша річ. Тому й не проклинаю, але якби мені хто інший зробив таке, лишім цю бесіду, панійко. Про мене. Випиймо ще трошки. Вже решта. Тому, що то мама, тому і не проклинаю, кажу але якби мені хто інший зробив таке, то вже не ходив би по світі своїми ніженьками. Я не знала, що ви такий небезпечний чоловік. Лише для того, панійко, хто мені посеред дороги стає. Ви вгадали, для декого, може, я й небезпечний. А то, може, і небезпечно сидіти коло вас так близько, Орися відверто кокетувала з ним. «Була ще маленька, заспокійлива пілюля від болю тої рани, що залишив по собі в її серці Нестор. Для вас?» Змірив її безличним поглядом? Затримуючись довше на грудях, що випирали з-під спортивної куртки? «Ще ні, панійко». Але може настати така хвилина, що й для вас може бути небезпечно. Ілаковичева здавала собі справу, що пристойність вимагала б спинити трохи цього зухвальця. Але солодка, заколислива лінь брала верх над усім. Румунське венце вчинило, що життя стало на мить безпроблемне і просте, як табличка множення. Нестор чи цей парубійко, гусарин чи валет з коло Декарт, яка, зрештою, різниця? Не лишайте, панійко, трунку в чарі, бо вас щастя лишить. Послухала його і випила остаток. Щастя, щастя, воно й без того заблудило дорогу до мене. Ігі, то якесь чисто дурне оте ваше щастя. Не потрапити у хату до такої файної панійки. Як вас звати? Дмитро, а що? Нічого, отак спитала. У панів, відай, нема Дмитрів. Рідко. Панійко, вас чисто на сон клонить. Ходіть, я вас заведу у венькірчик, та й здрімайтесь трохи. Не треба, Буду їхати й додому. А де ваша дома, панійко? Може б я колись заблукався до неї, якщо вже вас, ваше щастя, минуло? Не треба вам цього знати, Дмитре. І взагалі, забудьте цю нашу розмову по-п'яному. Чудні якісь ви, панійко, розсміявся сердечно. Та як мені захочеться, то знаю, «І де живете, і як ваше ім'я, і скільки років маєте, і чи ви дівка, чи є у вас чоловік?» «Та ще любить він вас, чи отак собі?» «А ви боїтеся сказати мені, де ви живете?» «Чудна панійка!» Сказав наче про себе. «Ой га! лиш би мені захотілося узнати!» Хвацько ляснув себе по потилиці, і пересівши так... Щоб міг обняти спинку крісла, на якому сиділа молода Ілаковичка, заспівав тихим, шельмовським голосом. «Звари, Любко, поріженьок, та й неси горівки. В тебе нема чоловіка, в мене нема жінки». «В мене є чоловік». Орися вчула, як закололо її в очах зробив зневажливий жест. «З таким чоловіком, що пускає молоду жінку по кінських ярмарках чужим чоловікам на спокусу?» Все ж таки стягнула усмішку з лиця. Відразу немов протверзилась. «Що за амікошонство з мужиком?» «Ви, здається, забагато випили і говорите, як з гарячки». Гречно пересів на своє попереднє місце, навпроти неї. Підпер голову рукою, похитуючись в такт пісні, звук якої бринів ще у повітрі. «Люблю, як на мене файні молодиці гніваються. Кажете, щом випив? Ще ні. У мене це не називається випив». «Можу багато випити», – сказав ствердно. Без нотки самохвальби Але бай ви, панійко, теж можете Мусила б хіба вдати, що сердиться на нього А в ім'я чого грати їй? Замість того перехилила голову І спитала з жіночою лукавістю А ви звідки знаєте? Бачилисте? Абим такий здоровий був, що бачив «Бачив я вас раз в шиночку, в нашому, як попивали стевенце з одним високим череватим ксьонзом!» Орися почервоніла. «Не туди стежка в горах, Дмитре, то був мій вуйко!» «Я вас перепрошую, але той вуйко щось дуже крохмалився до вас!» «Панійко!» «А у вишні ви не були ніколи?» «Не була. А що там таке у вашій вишні?» «Ой, панійко моя злота, не нарозповідався б вам, чого немає у нашій вишні?» «Та ж там славні на всю вщину теплиці води, що не замерзають взимку». «В літі приїжджає, тепер, правда, вже менше, але попередні роки приїжджало до нас різне панство, бо ті прала їм спокою не дають, а пани такі смішні. Порозкладаються скоцами та валізами вербами і просять сільських дітлахів, аби їм за булки винесли від мами чорного хліба. Дивлюся на вас, панійко, і думаю собі таке пусте. «Чи не приївся вам в одно та й в одно білий хліб? Чи не хотіли б ви часом, як ті пани на пралі, перекинути його чорним?» Але горія була ясна. Орися тьмяно пам'ятала, що треба би нарешті поставити того сільського джикуна на місце. Але ця душевна активність була понад її сили грузла щораз більше у валеті сколо Декарт. Заколислива лінь, що зневолювала її тіло, глушила і рештки сили волі. Зрештою, любила певного гатонку грубість у чоловіків, як любимо терпкість у доброму вині. А чого їй справді квапитись додому? однаково? А вам не приївся ще житній хліб? А хто вам сказав, панійко, що я одним чорним хлібом живлюсь? За гроші можна, яку хочете, білу булку дістати. За гроші? Ех, Дмитре, ви навіть не знаєте, що ви сказали. Чекайте, чекайте, ви знаєте? Мені здається, що я п'яна. А може... «Таки перейдете, панійко, у ванькирчик?» «Куди ви кажете?» «Я ж казав вам, що тут є спеціальний ванькир для відпочинку». «Видко, ви тут нараз раз бували, коли знаєте всі входи і виходи?» «Всяке бувало, можем, і бував. А там нікого нема?» «За кого ви мене маєте?» Я, ще присів до вашого столика, то вже заповів, що на цей вечір ванькірчик мій. Ви страшенний нахаба. Не розумію, перепрошую, панійко, що ви сказали? Я сказала, що якби ви були мені рівня, то дала б вам потиличника за таке. Просіяв увесь. Правду кажете, панійко? Ото мав бим пізніше чим вихвалятись. Чим? Поличником? А як же ж? Кожний би собі подумав. Щось то мусило добре поміж ними зайти, коли така делікатна панійка хлопові по писку заїхала. То, чуйте, неспроста. А ви з того боку? Дмитре, а ваша жінка вас любить? А до чого мені чиясь любов, коли я своєї не можу дати взаміну? Нащо вона мені здалась, та чужа любов? За капелюх її затичу, чи нап'юся води з неї? Ви, певно, гадаєте, що я п'яний? Гадаю, Дмитре, що я таки добре п'яна. Встаньте, панійко. Бере її сильно і незграбно попід руки. «Я таки заведу вас у ванькирчик». Коридорчик, яким вів Савицький невістку Ілаковичів, був вузький, з нерівною долівкою, так що йшли майже притулені одне до одного, час від часу спотикаючись то в один, то в другий бік. Навпроти відчиненої спальні господарів, непримітно поміж дошками, з поламаної шафи чи якогось стелажа вели низькі двері у ванькір. Продовгаста, темна, з одним вікном і то заслоненим фіранкою, низька, наче перероблена з шопи чи притули, кімната. Бамбетель з подушкою, нічна тумбочка з розкішним срібним ставником, лебонь, Єдиним вартісним предметом в цьому приміщенні – стіл на філігранних ніжках під бідермайєра, два засмальцьовані колись, мабуть, темно-вишневі футелі, олеодрук з пастухом і пастушкою, темні неозначеного кольору портьєри над дверима, які, правдоподібно, виконували тут роль звукоглушителя. Притаманний всім ванькирам при корчмах запах непровітрюваних речей. Прокислого вина, мишей і цвілі творили весь зміст інтер'єра. «А сюди ніхто не увійде?» Напливла на Орисю коротка хвиля свідомості. «Не бійтеся, панійко! Можете кричати рятунку, скільки захочете. Ніхто не увійде сюди!» міг бим вас тут я перепрошую і задушити і ніхто не узнав би то якісь страшні люди живуть тут а може бути лише ви зі мною ані раз нікого не бійтесь орису стрес безслізний схлип не так давно подібними словами ламав нестор остатки її цнотливого опору так хочеться прикластись до подушки. Боже, чи бодай чиста пішва на ній? Чому ніхто не викорить цей набридливий мишачий запах? Скинула черевики. Оберігаючи правила пристойності, не простягнулася на бамбетелі, а, скулившись, підібгала ноги під себе. Дмитро Савицький сидів поштиво на футелі навпроти показово витягнувши ногу у боксовому чоботі. «То ви кажете, що не з любові оженились?» Перша поновила слизьку тему Орися. «Е, нема про що говорити», – закорив, пускаючи дим у гору з пересадною натугою. «Бачу, що ви не з бідних». «А, то ви ніби тому...» що в мене капелюх за п'ятнадцять злотих готівкою. Ви, паніко, чверкнув крізь зуби, — не зичив би я вам того, що маю в хаті. — Ви ж не знаєте мого життя, Дмитре, — простягла поволі ноги, поклавшись боком на подушку так, щоб не дотикатись щокою до неї. — Певно, що не знаю. Як то кажуть, — в кожній хаті по букаті. Потерча снується мені поперед очі, а Чічка в'яне у криміналі. Ілаковичева не зрозуміла алегорії. Я не зрозуміла вас, Дмитре. Хочете сказати, що та, що ви її любите за другим, за нелюбом? Не так, файна панійко, не так. Вона сама у криміналі. Орися впала горілиць на подушку, затуливши долонями лице. Що за чортівське сплетіння випадків? Неймовірно дивовижною здавалась їй оця аналогія в їхніх біографіях. То хто там у криміналі – жінка чи Любка? Моє серце в криміналі. А що то має до речі, я вас перепрошую – чи вона мені шлюбна, чи ні? Що за випадковість? Що ви сказали, панійко? Дивно, кажу, дуже дивно. Правда, панійко, багато чудасі на світі. Якось був я у такого одного, що працює у криміналі. Є такий чоловік, що за п'ятку може услужити християнинові. Розповідав, що недавно – але я щось в те не дуже вірю В криміналі ніби брала шлюб Дочка нашого бувшого пароха Річинського То правда, Дмитре Ви то теж чули? Ага, Дмитре, я хочу ще вина Вмих буде, панійко